Ni lyssnar till Sveriges Radios P1. Jag heter Agneta Ramberg. De gröna sedlarna kommer i resväskor. Med dem köper jag till och med generalerna. I städerna mutar jag myndigheterna, köper knarkpoliser, spanare och lokalpolis. Detta är en mexikansk narkocorrido- en hjälteballad om narkotikahantering och karteller. En populär men kontroversiell och delvis förbjuden songsanger och en med hög mordfrekvens. Sångare som hyllar en kartell löper stor risk att mördas av en annan. Det har en Youtube-video till den här låten, en där det viftas med automatvapen. –och där sångaren står framför en paradvilla– –en sån som kan byggas med knarkpengar– –och som byggs i alla narkotikan av världen runt. Det kallas narkitektur. Välkomna till Konflikt. Narkotikans NAV, Mexiko, Västafrika och Afghanistan. Om Mexiko, där staten hotas av kriget mot och mellan knarkkartellerna. Om Västafrika, den nya transportleden för kokain till Europa- där svaga, fattiga stater korrumperas och köps med narkotikapengar. Och om Afghanistan, leverantör av 90 procent av världens heroin- där knarkpengar finansierar talibaner och korrumperar hela bygget av en statsapparat. The drug economics more than just mafia cartels buying estates and business and aircraft. Mafia buys officials, elections, parties, in one word they buy power. Antonio Costa, chef för FN:s organ för narkotika och brottslighet UNODC, öppningstalare inför den stora narkotikakonferensen i Wien för några veckor sedan. inför bland andra drottning Silvia Narkotikans ekonomi, säger han, handlar om väldigt mycket mer än att maffior och karteller köper egendomar och företag och flygplan. Drogkarteller köper tjänstemän, de köper politiska partier, de köper valutgångar. De köper, i ett ord, makt. De kan förstöra stater och samhällen. Och det kan de göra för de har sådana ofattbara mängder pengar. Över 300 miljarder dollar per år är den globala narkotikahandeln värd. Översätt den siffran till vad staters ekonomier är värda. Och dimensionerna står skrämmande klara. Om narkotikahandeln vore en stat, säger Antonio Costas inför narkotikakonferensen, skulle den placera sig som nummer 21 på listan över världens bruttonationalprodukter. According to our estimate... The illicit Global drug trade is valued over 300 billion, get it right, billion dollars. If it were a country, its GMP would be listed as the 21st in the world. Och det, ers majestät, säger Antonio Kostas och vänder sig till drottning Silvia, är bara en plats under Sveriges. Your majesty, right after the GMP of Sweden, you may like to know. En global narkotikahantering som alltså totalt är värd nära nog lika mycket som Sveriges hela statsekonomi. Och en hantering där man kan urskilja tre globala NAV. Mexiko, där staten hotas av kriget mot och kriget mellan knarkkartellerna Där våldet har börjat spela in över in i USA. Och USA har uttalat oro för att Mexiko kan implodera. Västafrika- det nya transportnavet för latinamerikanskt kokain till Europa– –och Afghanistan, världens i särklass ledande producent av opievalmo– –och leverantör av över 90 av världens heroin. På alla dessa tre fronter har högprofiliga varningar från hög nivå– –om misslyckad bekämpning och hotade stater framförts på senaste tiden– vad gäller Västafrika varnar FN-organet UNODC för att små instabila fattiga stater där är under attack som man säger från narkotikakarteller som är mycket rikare än staterna själva. Värst säger man är det Guinea-Bissau som kan bli Afrikas första narkostat än alltså vars politik och ekonomi domineras av narkotikahantering och karteller. Vad gäller Afghanistan har USAs nya sänderbud för regionen Richard Holbrook sagt att de 800 miljoner dollar om året som USA har lagt på narkotikabekämpning där är det mest ineffektiva och slösaktiga program han har sett på 40 år i politiken. Det har varken skadat hanteringen eller talibanerna eller minskat korruptionen i den afghanska staten. Och på den latinamerikanska fronten har tre latinamerikanska ex-presidenter i en gemensam rapport under våren sagt att tio års USA krig mot knarket har misslyckats. Och FN sagt att detta krig har skapat ännu rikare och mäktigare narkotikakarteller och korruption och våld på aldrig tidigare skådade nivåer. Och vi ska i konflikt börja där, på den latinamerikanska fronten i Mexiko. Det är fortfarande Colombia som är världens överlägset största producent av kokain. Men det är numera Mexiko som är navet för den mångmiljardindustri som den latinamerikanska narkotikahandeln är. I Mexiko är vi nu Colombia. Vi i som i samma i samma situation vi har gått på en etapa tan violenta och mer- som vi vidde Pablo Escobar. Mexiko idag har blivit som Colombia på 80-talet- när den ökände knarkungen Pablo Escobar- skaffade landet det rykte som ännu lever kvar. Det säger Jorge Carrasco som skriver om narkotika- och säkerhetsfrågor på den mexikanska tidskriften Proceso. Och även om Colombia fortfarande har stora problem med narkotikahandel och korruption har problemen i Mexiko eskalerat till en grad som aldrig förr har skådats på den latinamerikanska kontinenten. Förra året skedde 6200 drogrelaterade mord, en fördubbling sedan 2007. Och i år har det bara fortsatt, mer än 1000 personer har mördats hittills. Jorge Carrasco räknar upp halshuggningar, stympningar och mord som om de vore en inköpslista. Och de senaste åren är det också kartellerna i Mexiko som allt mer har tagit kontrollen över narkotikahandeln på kontinenten. Mexikaner grips hela tiden i olika latinamerikanska länder och det är ett bevis på hur stort nätverk de förfogar över, säger Jorge Carrasco practicamente to the continent, de manera que he tenido una force muy importante. Twenty four hours after a bitterly contested election, it's still not clear who Mexico's new president will be. Both candidates are declaring victory and now they're threatening legal action. Mexico's first presidential election since it... Presidentvalet 2006 blev startpunkten för kriget mot narkotikan i Mexiko. Ett jämnt valresultat resulterade i en strid mellan kandidaterna där oppositionen belägrade Mexico-Citys gator under månader. I den stunden fanns det bara en sak som den nu sittande presidenten Felipe Calderon kunde göra, säger Jorge Carrasco, och det var att förklara krig mot narkotikan kriget har ursprung. Det är sant en politisk nödvändighet för att generera konsensus och Kriget mot narkotikan som Calderon har inlett är inget annat än en politisk nödlösning. Efter det kaotiska valet behövde han legitimitet och valde kampen mot knarket eftersom det var en fråga som nationen kunde samlas kring och som ingen kunde ifrågasätta, säger Carrasco. President Calderón kommenderade ut tusentals militärer och poliser på gatorna runt om i Mexiko och förklarade krig mot narkotikakartellerna. Frågan många mexikaner nu ställer sig är dock om han visste vad han gjorde– Hela staten håller på att implodera av det extrema våld som rasar och korruptionen som har spridit sig likt en cancersvulst inom poliskåren och politiken. Laura Carlsen, platschef i Mexiko för den amerikanska organisationen Center for International Policy, säger att militärinsatserna enbart har fått konsekvensen att kartellerna är än mer uppfinningsrika nu än tidigare. By taking out a particular cartel in an area, then you create a vacuum, and there are fights among the cartels to take over those routes. And so it's increased the violence of cartel against cartel. And it's also emboldened them in many ways. We have bizarre things like hanging banners across the international bridges actually recruiting young people into the cartels saying call us um we will pay you far more than the army or the government or any other job you know so they become just much har blivit mer våghalsiga nu de har till och med hängt stora banderoller på broar där de uppmanar ungdomar att ansluta sig eftersom de får bättre betalt där än hos polisen säger Laura Carlson. Och ungdomarna utgör själva grundfundamentet i hela den gigantiska pyramid som narkotikahandeln utgör i Latinamerika. I motsats till de knarkbaroner och narkotikabossar som fångar internationell medias uppmärksamhet är de tämligen osynliga. Men vad ska de miljoner ungdomar som inte har jobb, utbildning eller några framtidsutsikter göra, frågar sig Jorge Carrasco från tidskriften Processo. Det är så... Millones de jóvenes que no tienen empleo, no tienen educación y que no tienen otra perspectiva más que la de ocuparse en lo que sea. Y esto es un caldo de cultivo extraordinario para, para estos grupos porque disponen de mano de obra barata para sus actividades. Men det är inte ungdomarna i vare sig Mexiko eller Colombia som är mottagare för de över tusen miljoner dollar om året som USA ger till narkotikabekämpningen i de två länderna. De går till militär assistans, flygplan, utbildning och i Colombias fall också besprutningar av kokaudlingarna. Något som har pågått i åtta år utan framgång. Planen för Mexiko, det så kallade Merida-initiativet- initierades av USAs före president George Bush- men ska nu kläs om i en kostym som passar den nuvarande regeringen. Och lite har man redan svängt. Under sitt besök i Mexiko nyligen sa utrikesminister Hillary Clinton- att amerikanerna genom sin omättliga aptit på droger- bär en del av skulden för våldsamheterna i Mexiko. Och kanske är det på tiden att tänka om och titta på både tillgång och efterfrågan. Alla FNs och USAs egna rapporter visar att de åtta år och miljarder dollar som hittills har plöjts ner i narkotikabekämpningen i Colombia har varit helt verkningslösa. Det finns mer kokaplantor på andernas sluttningar nu än när projektet började. Och det finns mer knark i USA och Europa. Lotten Kolin var vår reporter. Och USA har, som Lotten Colleen nämnde, nu genom utrikesminister Hillary Clinton öppet och offentligt medgett att USA bär en stor del av ansvaret för våldet och narkotikakriget i Mexiko. Inte bara genom den omättliga aptiten och efterfrågan på droger, utan också för att de allt tyngre och effektivare vapen som de mexikanska kartellerna har till 90 procent kommer från USA. We have to recognize and accept uh, that the demand for drugs from the United States drives them uh, north and the guns that are used uh, by the drug cartels against the police and the military uh, 90% of them come from America. Hillary Clinton i Mexiko i mars om USAs ansvar för Mexikos problem för vapentrafiken till Mexiko och narkotikatrafiken därifrån. Den amerikanska aptiten på droger betyder i siffror att minst 35 miljoner amerikaner nyttjar någon form av droger och att 16 procent någon gång har använt kokain. Och Vi ska ta med er nu i konflikt till Compton, en ökänd förort söder om Los Angeles, inte så långt från den mexikanska gränsen. Helena Groll följde med en polispatrull ut på Comptons gator. Det är det så här kvällen börjar? Skrikande sirener, blinkande blåljus i rasande fart längs trånga och mörka förutspator i jakten på en misstänkt narkotikaliga. En polishelikopter är också med på jakten den här kvällen och rapporterar oavbrutet i polisradion. Okej okay guys, två män i mörka jeans, en i röd keps har just försvunnit in i ett av de nersläckta husen. Men redan i den övergivna bilen utanför hittar polisen lite av det de letar efter. Hey, B, how much do you think that is in a rock? Bell, how much is it? You can probably street value after selling that you probably come up with a couple thousand, you think? Och så visar de stolt Säljer, upp små vita plastpåsar fyllda med kokain. Ute på gatan är det här säkert värt ett par tusen dollar, säger del. polismannen Mike Cooper. Men när jag frågar vad han tycker om det han ser här ute på Comptons gator, ja då säger han bara lite uppgivet. Det är bara Så allt vi kan göra är att ta till det har helt spårat ur, det går inte att kontrollera, säger Mike Cooper. Det enda vi kan göra är att arrestera folk och ta dem till häktet, sen få domstolen ta över, säger han. Det enda sättet att få stopp på det här, ja det vore väl om man släppte en bomb över hela stan, säger han sen lite cyniskt. Hur ska man stoppa det? Om man kan stoppa en bomb i middel av staden, så kan man ha en chans att stoppa det. Men något kring av det, så tar man folk folk till jail. That's it. det. Det This is an unstoppable problem. And så försvinner han plötsligt snabbt iväg. Någon hör hört skottlåsning och med dragna vapen tar Mike Huber och hans kollegor sig in i det nedsläckta huset. Ja, det är så här vardagen ser ut här på Comptons gator, en av Los Angeles mest farliga och nedslitna förorter. Där kokain, crack, heroin finns att köpa i nästan vartenda gathörn. Och där drogmissbrukare, narkotikakarteller och gängmedlemmar helt dominerar vardagslivet. Det är det är väl inget konstigt med droger. Det är ju helt naturligt säger några män som står och hänger i ett av gathörnen, trötta, slitna påtända. Det här, ja, det är ju det enda liv vi känner till säger de till mig och trängs runt mikrofonen. I mean the drug cocaine is like something to relieve vi behöver kokain för att lätta på trycket. säger Quincy 48 år gammal i trasiga jeans och svart caps. Det är så mycket vi går igenom säger han. Livet är svårt, vi hamnar i fängelse, kokain. Ja, det hjälper mot all stress säger han. Och det är ju inte vårt fel att det finns så mycket droger säger en annan man till mig. Okay. But because they let so much drugs come over the border then it caters to our people. Not just black white, okay? Everybody. De låter ju så mycket droger komma in över gränsen säger George. Och alla jag träffar här ute på gatan verkar tycka samma sak att de egentligen bara är offer för något som andra bär ansvar för. Det var ju inte vi som uppfann den här skiten, säger Quincy. I mean it's like we just being uh tormented and we're not the ones that that invented this, this shit and brought this shit on the street. Men nu kommer alltså signaler från Vita huset och Obama-administrationen om en ny amerikansk drogpolitik. Och det är just USAs omätliga aptit på droger som här ute på Comptons gator som bär skulden för mycket av det blodiga narkotikakriget på andra sidan gränsen i Mexiko och som hotar att förgöra landet. Och de här signalerna menar många här i USA i uppmuntrande tongångar. I was by Hillary Clinton's comments. I think this is what many of us have been saying for a long time and certainly we have not heard for many years uh, a high official of the American government being willing to own up to these very fundamental realities. Elliot Curry, professor of kriminologi på University of California. Jag blev glatt överraskad när jag hörde Hillary Clinton säga han det här, ja det var många av oss sagt länge men som ingen på officiell nivå vågat erkänna. Den amerikanska drogpolitiken har misslyckats, menar professor Curry. Vi har spenderat miljarder med dollar på knarkkriget i Latinamerika utan att våga titta på oss själva och vårt eget ansvar. We And we we have not those men det är också USAs mildra vapenlagar som har bidragit till att beväpna de mexikanska drogkartellerna. 90% av de vapen som används i narkorkriget i Mexiko smugglas in från USA. Men idag är det också många som varnar för att det mexikanska våldet håller på att ta sig in över gränsen till USA. How would you explain this uh, incredible appetite for drugs in the US and among Americans? It is true that we have för en advanced industrial society. We have what has to be considered far and away The worst drug problem of any comparable country. Och När det kommer till den amerikanska konsumtionen av narkotika så säger professor Elliott Curry att det är ingen tillfällighet att USA är det land i västvärlden som har de värsta drogproblemen. Vi har större fattigdom, större gap mellan rika och fattiga. Vi har storslaget som påminner om tredje världen. Så länge vi inte tittar på grundproblemen, hopplöshet, förtvivlan, arbetslöshet, förlorade möjligheter utan bara fokusera på hårdare straff och lagstiftning ja då kommer inget att förändra sig alltså we fool ourselves mainly that the conventional war on drugs that focuses on law <här> Men här ute på de nerslitna och mörka gatorna i Compton så fortsätter kvällens polispatruller sin envisa jakt på knark och kriminella och Mike Cobel säger att det spelar ingen roll hur många poliser vi är här ute. They got so many soldiers here it's, just, it's ridiculous. How does it make you feel as a police officer? I mean, you're out here every night doing this and it's unstoppable. Yeah, I don't know, it's fun. Yeah. You know, cowboys and Indians is that how it is? That is, how it is Jag ser det nästan som en leksejdan ungefär som cowboys och indianer som oavbrutet jagar varandra. Men Quincy och de andra tunga missbrukarna som fortfarande står och hänger i gathörnet den här kvällen, ja de säger att vi behöver mera hjälp. You know and I feel like that we we need more help. We need more support. You know and it's just like What kind of help would you like? Well, ma'am to tell you the truth. I would like to be more Det finns ju en massa kyrkor där man kan få hjälp säger han. Men vi behöver mera behandlingsprogram. Jag har fem barn och jag försöker säga till dem att de inte ska bli som mig. Och George som står där och hänger på sina kryckor, han säger vi need to have more things för our children som är up så so att they wont be out here så so att will kan vara to bli more konstruktiva. More, more, everything. God, sir. Uh, they watch this. That's in the rear yard, guys. So this is kind of a wake-up time for America? I think so. I think this is definitely a wake-up time for America. And the main wake-up call involves understanding the interconnectedness of these several social crises that we're facing at once. We have a crisis of drugs... Vi har en kris av den internationella ekonomin- och den domestic ekonomin. Men professor Elliot Curry menar att det här- är ja, det är ingen kris vi kan behandla bort. Vad som nu händer är en möjlighet för Amerika- att vakna upp, säger han. Att förstå hur kriserna hänger samman. Finanskrisen, drogkrisen, korruptionen- och den amerikanska vapensmugglingen. Vår tendens i USA är alltid att försöka hitta snabba lösningar. Men kanske Barack Obama och hans administration- nu vågar tänka lite djupare- i så fall har vi kanske en chans säger Elliot Curry Hey guys, time to go. Så närmar sig klockan midnatt, Ett arbetspass är över och det är dags för nya polispatruller att ge sig ut här på Comptons mörka och livsfarliga gator reporter i Los Angeles Helena Groll. Med här i konfliktstudion har jag nu Thord Modin som är chef för Rikskriminalens underrättelsesektion och därmed har överblickar över och kunskap om den globala narkotikahanteringen. Och du ska i sommar till just Mexiko på vad vi har förstått. Det är en stor konferens i ämnet. Om vi börjar med Mexiko och USA här. Nu signalerar då den Obama-administrationen en ny amerikansk politik och medger för första gången sitt medansvar för vad som händer i Mexiko. Kan du utgående från det se en ny amerikansk aktion och en ny amerikansk politik som, som leder har vart i någon sorts framgång? ja, alltså, Det är ganska svårt att komma åt den här problematiken, särskilt i USA så där narkotikarna har fått ett sådant fäste och närheten till Mexiko, det är total. Man använder inte längre poliser mot de här olika konstellationerna utan det är militär trupp och tung militär trupp som har satt in. Trots detta så styr ju den mexikanska maffian flera områden och flera städer helt och hållet. Om man ska komma åt det här problemet då så har man i alla fall antytt från amerikanskt håll att man inte bara kan titta på produktionen. Vi kan inte försöka bara ta bort kockaodlingen för det går inte. Vi har inga alternativa grödor som gör att bönderna som längst ner i kedjan kan överleva eller klara sig. Och då är ju nästa steg att man får gå på konsumtionen och man får gå på logistiken och man får gå på de organisationer som står för logistiken. För ingen tvekan om att det är en mycket avancerad och kvalificerad logistik som de här syndikaterna byggt upp. Och det är också en grej som man måste angripa. Men om man då tittar på situationen i Mexiko där de här syndikaterna och kartellerna verkar. Alltså vi har ett läge där med i snitt 20 knarkrelaterade mord om dagen. Det är Dessutom ofta demonstrativt ohyggliga mord. Det är tungt. De här kartellerna är tungt beväpnade. De sätter upp rekryteringsbanderoller på broar. Korruptionen är endemisk. Till och med den nationella interpolchefen visade sig... ju vara köpt faktiskt eh, Polisen är ofta så korrumperad att man i ett antal städer har fått upplösa hela styrkan och, och börja om alltså, har man passerat eller är man på väg att passera den punkt bortom vilken den här kampen inte kan vinnas? Alltså man närmar sig en punkt där man måste ta till mycket drastiska metoder och jag tror nog också att eh, mexikanska regeringen får begära hjälp utifrån för att komma åt eh, den här problematiken där för att det är inte bara att de har så mycket pengar att de kan i stort sett köpa vem de vill kan de inte köpa så mördar man polischefer, politiker, det spelar ingen roll det är av den höga frekvensen mord mot dem som företräder samhället sen är det naturligtvis en hög mordfrekvens mellan de olika syndikaten men om man har en sån enormt utbredd korruption så är det svårt att egna medel komma åt problematiken och om man då kliver över den här gränsen så skulle det nästan närma sig en militär dimension och det vore ju för första gången i världshistorien skulle hända så jag tror att det inte det kommer att bli så men att jag tror att de kommer att begära hjälp för att komma från problematiken för att de har kommit en sån gräns att det är inte staten som styr längre utan det är de kriminella syndikaten. Det, det, det sägs ju ofta att, att president Calderon kanske inte riktigt visste vad han gjorde när han satte in militären för ett par år sedan. Och att, att det, det, många säger att det var som att han stod och slog med käppar på ett getingbo och så flög alla upprättade getingar upp och började sticka och det, det, utan att man hade något motmedel mot det. Det, det var inte en alldeles lyckad metod kanske det här. Nej, anledningen till att han gjorde det här var ju ett politiskt drag för att vinna makt och det är olyckligt att han gjorde det för att han var helt klart inte förberedd på de konsekvenser det skulle få när han satte in polis och militär. Det här kräver en lång förberedelse och ta fram olika taktiska åtgärder och långa strategiska planer och det var verkligen inte som det fanns några. Men vi hör den här kriminologiprofessorn i Los Angeles säga här i reportaget därifrån att den här krisen är inte en man kan behandla bort i konsumtionsledet i USA. Men det är heller inte en man kan kriga bort riktigt i produktions- och hanteringsledet. Nej, det, det låter ju som ett moment 22, alltså en omöjlig Begifter, men eh, när det gäller bekämpning av all narkotika och inte bara när det gäller där från Mexiko utan de problem vi även kan se i Sverige så har ju vi tagit fram strategier där man börjar från konsumtion, från transport och till konsumtion och det här är ju ett väldigt brett paket som man måste sätta in. För vi skulle ju inte ha den här problematiken om det inte fanns konsumenter, inget Tordmodin, chef för Rikskriminalens underrättelsesektion och du är kvar här i studion. Vi ska titta vidare på de andra globala narkotikanaven. Kokainet som kommer in i Europa från Latinamerika kommer huvudsakligen in via Portugal och Spanien. Förr kom det direkt från Latinamerika och Karibien men efterhand som motåtgärder längs de rutterna blivit effektivare har knarkartellerna sökt sig nya vägar. Och de senaste 4-5 åren har ett nytt transportnav uppstått och växt, Västafrika. Titta på en karta. Från Latinamerikas nordöstkuster går kortaste vägen österut över till en landmassa till ungefär Guinea-Bissau. Och här genom några av världens fattigaste länder går den nya kokainrutten till Europa. Inkörsporten är Spanien. La antidroga en la de madrid en y Nästan varje dag rapporterar nyheterna i Spanien om narkotikabeslag. Och det handlar inte om några kilo som i Sverige utan om tonvis av kokain och cannabis. Mellan 75 och 80 procent av allt kokain som stoppas av polisen i Europa tas i Spanien och Portugal. Mycket av det kommer numera via västafrika. That is something which has emerged in the last three or four years. Why has it emerged? Well, I think one of the important reasons, and this is essential to understanding the drug trade, is if you clamp down on one route. Will Engelsmannen Ivan Briscoe är knuten till den spanska tankesmedjan Fride. Han säger att det har blivit svårare att smuggla kokain den traditionella vägen via Västindien. För amerikansk och lokal polis kontrollerar området bättre nu. Därför har kokainhandeln börjat gå via Brasilien och Venezuela och sen över Atlanten till Västafrika. Särskilt till Guinea-Bissau och Cap Verde. Två länder som har flera fördelar för narkotikahandeln. Afrika har seriösa fördelar, Tambien. very är väldigt poora länder. Deras säkerhetsinstitutioner är lätt att korrupta. Och värdet, det wholesale-värdet av kokain, som is travelling genom dessa länder, är så stort compared to the value of the economies But this way and this I think is a 6 6 is, is to to ton kokain är i grossistledet i Europa värt lika mycket som Guinea-Bissau's hela ekonomi det handlar alltså om grossistpriset som narkotikahandlarna betalar- inte kokainets värde på gatan, säger Ivan Briscoe. Och det är enorma mängder kokain som passerar genom Västafrika. Minst 50 ton om året, uppskattar FN. Och i så här fattiga länder så är det lätt att muta säkerhetsstyrkorna- i den mån de finns. Guinea-Bissau har inte ens ett eget fängelse- landets kust är dessutom perfekt med en skärgård full av små öar där man kan lasta om kokainet utan att bli störd kokainet kommer till västafrika i små flygplan och på fiskebåtar och lastfartyg det lastas om till lastbilar eller andra nya små flygplan som det här som en äldre man på de spanska tv-nyheterna berättade om jag hade stått och jag hade stått. Mannen var ute och beskar sina vinstockar när han plötsligt såg ett litet plan landa mitt ute på den torra spanska slätten flera mil från närmsta by När polisen kom fram var knarkhandlarna redan borta och knarket också Kokainet lastas ofta om till fiskebåtar i Västafrika också eller till supersnabba räserbåtar –som den som nyheterna rapporterade om här. Fyra ton kokain till ett värde av 1,2 miljarder kronor fanns på den här båten. En räsebåt med 1800 hästkrafter. Den spanska polisen upptäckte båten när den höll på att lossa lasten– –i en av Galiciens djupa fjordar i nordvästra hörnet av Spanien. Smugglarna tände eld på båten och försökte fly, men polisen fick tag på dem. Räserbåtar med upp till sex stora utombordare på är naturligtvis de mest spektakulära. Men de är i ögonfallande också och lätta att upptäcka för EUs nya kustbevakning i Lissabon, säger Briscoe once it starts drawing attention to itself you would probably want to avoid that really especially now you have the maritime uh, surveillance base in, in Lisbon and they'd be much more attuned to that possibility Ivan Briscoe säger att det mesta av kokainet- kommer in blandat med vanlig laglig last i fiskebåtar eller blandat med nötkött modelllera eller möbler för att ta exempel på narkotikabeslag som gjorts nyligen eller gömt i skor som i den här rapporten. La Española cocaína, procedente de Buenos Aires en de smyger sig på så sätt in i den lagliga globala handeln springor, säger Ivan Briscoe. Och det är därför det är så svårt att stoppa handeln. Att det fungerar så här. Det vet man tack vare en enkät som gjordes bland 220 narkotikahandlare på brittiska fängelser. De bekräftade att kokainet som transporteras till sjös oftast kommer in i Europa via Galicien eller norra Portugal. Atlantkusten där är full av djupa fjordar och små öar och det är ett område som är väldigt svårt att bevaka för polisen. Där lastas kokainet om igen och skickas nu vidare till Europas största marknader, Spanien, Storbritannien, Italien och Danmark. Medan kokainmissbruket sjunkit i USA så ökar det i Europa. Ivan Briscoe tror att Spanien och Storbritannien toppar kokainligan för att de är länder som har gått igenom en väldigt snabb samhällsförändring. I think both of them are very hedonistic cultures in which the, the, the phenomenon of sort of late night drinking shall we say has become very much accepted as a normal young persons activity basically since the 1990s. My hometown is Manchester. And Ivan Brisco tar sin egen hemstad som exempel. Manchester, där industrin slogs ut helt under Margaret Thatcher och staden snabbt förvandlades till ett postindustriellt samhälle fullt med barer och klubbar. Spanien gick också igenom en extremt snabb förändring från diktatur till Europas ekonomiska underbarn. Madrid är berömt för sin marcha och sitt frenetiska nattliv. Kokain har blivit en typisk medelklassdrog och Ivan Briscoe säger att kokainet inte är ett hot mot folkhälsan i Europa som till exempel heroinet var på 80-talet. Det man bör oroa sig över och koncentrera sig på nu är hur kokainhandeln förstör de stater som kokainet kommer ifrån och passerar igenom på sin väg till USA och Europa. Let's worry about the The, the national institutions the countries where drug trafficking is really damaging the institutions damaging the police the law courts and turning politics into a game of basically cartels financing different candidates and destroying the credibility of the entire system which destroys the capacity of the country to develop Ivan Brisco specialist på internationell narkotikahandel på den spanska tankesmedjan frid Petra Sokolowski var vår reporter i Madrid. Det är de här staterna i Västafrika vi behöver koncentrera oss på att oroa oss för, sa även Brisco. Alltså svaga stater där narkotikahanteringen verkligen skadar och korrumperar staten, polisen, domstolarna. Och där politiken blir ett spel där karteller finansierar olika kandidater och förstör de här ländernas möjlighet till utveckling och framtid. Tord Modin, chef för Rikskriminalens underrättelsesektion och med här i detta konflikt om narkotikans nav. Det här är stater, det finns skäl att vara verkligt orolig för. Ja, och det här var det stater som vi haft problem med längre än de två, tre år som nämndes här. Men det har eskalerat de senaste två, tre åren. Och det gäller inte bara narkotika, vi har haft problem med annan brottslighet också. Och den enorma korruptionen som finns där. Det som har hänt de senaste två, tre åren det är att sydamerikanska och mexikanska karteller har flyttat till Sydamerika. Och bland annat i Guinea-Bissau där de slog sig ner försökte presidenten och polischefen vid åtgärder vilket slutar med att de mördades. De drar sig inte för att använda våld och de är väldigt våldsbenägna och de har hur mycket pengar som helst. Och I och med att det är så djupt korrupt i de här länderna så kan de agera ostört. De har flyttat till västafrika. Och till stater som inte har någonting att sätta emot. Och kartellerna är, som du sa, rika. De är mycket rikare än staterna som de har etablerat sig nu. Ja, alltså de, de förfogar över sådana summor också. Som jag nämnde tidigare. De är väldigt måna om sin logistik och Västafrika är ju en omlastningshamn kan man säga, dit kokainet går för att så småningom letas upp till Europa som har tagit över större delar av marknaden. USA är inte längre den största marknaden för kokainet. Inom EU är vi 500 miljoner människor och USA är det 280 miljoner. Det finns en klart större marknad här och man får mer betalt för narkotika På vägen dit har man valt Västafrika där man kan få fäste och arbeta ostört. Men det är också ett exempel eller hur på hur de här kartellerna och hela den här hanteringen hittar de blottor som finns och de blottor och svagheter som man behöver svaga stater, stater i konflikt, områden utanför regeringars kontroll, allt som går att köpa och korrumpera. Ja, de, det är ju som sagt logistiken som är viktig. Får man inte igång logistiken och kan transportera narkotikan som når inte konsumenten då får man ju stora problem och då kan man inte göra de här stora pengarna som det handlar om. Eh, Problemet är också att vi lever i en global värld och de kriminella syndikaterna har börjat förflytta sig på ett helt annat sätt. Det är inte bara så att sydamerikaner flyttar till Västafrika utan västafrikaner flyttar till Sydamerika och så vidare. Och Sen har man kopplingar uppåt i Europa och det kan ibland vara rena släktband som man känner till alla de här ländernas förhållanden. Vilka massa kontakter får med en ganska säker logistik. Och en del av detta, så Europa är en växande marknad för, för kokain. En del av detta kokain som passerar Guinea-Bissau, hamnar i Sverige också? Ja, vi har sett en ökad införslag av kokain utifrån dels de senaste beslagna som vi har gjort ute i Europa. Det är ju så att när vi bekämpar den organiserade brottsligheten nu så tar ju inte vi enbart kuriren i Sverige utan vi försöker slå ut hela kedjan, även logistiken. Och här kan vi ju se också på priserna att kokainet har fått fäste i Sverige. Det har också blivit en drog som används i förorterna. Det är inte bara västurieplant som man, så att säga, snortalino som de kallar det för. Inte bara den här medelklassfästedrogen? Nej, tyvärr så har det spridit sig till andra yrkeskategorier också. Vi vet att det förekommer inom byggbranschen, inom transportbranschen. Det som är oroande är det att vi har ju. Inte alls samma typ av förorter som i USA har. 40 procent av USAs befolkning bor i någon form av ghetto liknande förhållanden och i fattigdom. Resten är avsvärt ja, rika. Då. Men vi har en brun till dessa och i dessa områden ser vi hur mycket unga människor har gått över till att använda sig av kokain. Men vi talade förut om Mexiko, om mm. det är en kamp som är bortom möjligheter att, att vinnas hur är det med de västafrikanska staterna det brukar sägas att Guinea-Bissau kan bli och kanske han är Afrikas första narkostat Vad är de bortom räddning? Guinea-Bissau ligger i till. De har inga resurser, de har ingen ekonomi som skulle kunna leda till att bygga upp en fungerande och icke-korrupt poliskår och militära styrkor. Och det är ju tyvärr så att pengar, den som sitter på pengar sitter också på makt i just dessa fattiga länder. Följ inte till och med bort länder som Nigeria med 120 miljoner invånare. Det finns också ett nav vad gäller kokainhanteringen. Men du sa förut att Mexiko förmodligen behöver hjälp utifrån de här. Jag såg en, en artikel om just hur en del poliser från västafrika nu har åkt på kurser och möten i Colombia därför att de också ska samarbeta mellan Latinamerika och Västafrika som kartellerna gör ehm, och en polis där sa att han hade fått ett tips om två ton kokain som skulle ha dumpats i havet utanför Guinea-Bissau och det var utmärkt med en boj så att kompaner skulle kunna hämta upp det och han kunde inget göra åt detta fast han visste vad det var för Guinea-Bissau hade ingen båt som de kunde använda det låter som en, en del materiell hjälp i alla fall skulle kunna ge stöd dem. Ja, man har gjort stora insatser i Mexiko och i Sydamerika, inte minst. Så har ju amerikanska myndigheter och DRAG Enforcement Administration satt in enorma summor och åtgärder och inte lyckats, framgått nu. Och jag tror att nästa steg är att ge sig på just logistiken. Jag tror man har större framgång genom att försvåra logistiken för dem. och då kan man naturligtvis gå in i sådana länder som jag Alltså vägen till Västafrika och vägen från Västafrika snarare Väg... än det som för sig går i de länderna? Ja, vägen från producent till konsument. De är ju som vi i alla fall jobbar nu mer och mer och det där har vi också haft framgång. och När vi slår ut logistiken så kan inte narkotikan leta sig lika lätt till konsumenten. Mm. Tord Modin är alltså chef för rikskriminalens underrättelsesektion och du blir kvar men vi ska förflytta oss lite från transportnavet västafrika till produktionsnavet Afghanistan. Afghanistan är världens i särklass största producent av opium och av det heroin som utvinns ur opium. Över 90 av världens heroin kommer från Afghanistan. Och Det är Afghanistans i största export, opium och heroin. Nära nog den enda faktiskt. Det finansierar talibanerna och andra väpnade grupper med uppskattningsvis minst 100 miljoner dollar om året. och Det bidrar mycket starkt till den väldiga korruption som genomsyrar alla nivåer i det afghanska samhället och den afghanska staten. Som exempel... –kan vi ju nämna att en av president Karzais bröder– –anklagas för att vara en av narkotikahanteringens ledande figurer. Det förnekas förstås. Försöken att komma åt odlingen, heroinframställningen– –och hanteringen i Afghanistan har inte lyckats. Och USAs nya sändebud för Afghanistan och Pakistan– –den rätt framme Richard Holbrook– uttryckte misslyckandet just rätt framt på en konferens i Bryssel för några veckor sedan. Över 800 miljoner dollar om året har USA lagt på narkotikabekämpning i Afghanistan sa han. Inget har det gett. Inget. It is the most wasteful and ineffective program I've seen in over 40 years in and out of the government. We are going to try to reprogram that money. It, uh, top to bottom. Det mest ineffektiva och slösaktiga program jag har sett på mina 40 år i politiken, sa Holbrook. Vi har förstört lite opi- och skördar, men inte skadat talibanerna ett dugg. De har fortsatt få ut de pengar de behöver från hanteringen. Och Genom att förstöra fördar har vi ofta drivit bönder rakt i armarna på talibanerna. Vi måste börja om från början. Vi måste ha program som erbjuder människor alternativa utkomster, sa Holbrook. Och några dagar efter den konferens i Bryssel där han sa det kunde gjorde president Obama den nya amerikanska strategin för Afghanistan och Pakistan. Och tycktes förebåda just den satsning på jordbrukssektorn i Afghanistan och på alternativa utkomster för de som nu odlar opiumvalmö som Holbrook talade om och som många experter har försökt förespråka länge. We need vi behöver jordbruksspecialister och lärare, ingenjörer och jurister. Det är så vi kan hjälpa den afghanska regeringen tjäna sitt folk och utveckla en ekonomi som inte domineras av illegala droger. Och om detta talade jag i Samband med Obamas tal för ett par veckor sedan med Ashraf Ghani för ett afghansk finansminister tidigare anställd på Världsbanken och nu presidentkandidat inför det afghanska valet i augusti. Europa sa Ashraf Ghani har en viktig roll här. In terms of heroin, Europe is the largest consumer of heroin that is produced in Afghanistan. So Europe and Afghanistan are linked in the same way via heroin negatively. Europa är den största konsumenten av heroin från Afghanistan. Europa och Afghanistan, säger Ashrafani, är negativt sammankopplade av heroin. På samma sätt som Afghanistan och Pakistan är negativt sammankopplade av talibaner och andra militanta extremister. Produktionen, säger han, är vårt problem. Konsumtionen är ert. Och kan ni inte stoppa efterfrågan så behöver Europa hjälpa oss med ett jordbruksprogram så att vi kan höja afghanska bönders inkomst från en till fyra dollar om dagen och därmed eliminera behovet av och hotet från opievalmon. Ashraf Khan är alltså presidentkandidat inför det afghanska valet i augusti. Och i studion här Tord Modin, chef för riskkriminalens underrättelsesektion. I Afghanistan handlar det om producentledet. Detta att få folk att odla andra saker som man talar om i Afghanistan, ge dem en annan utkomst. Vad har man för erfarenheter av det från andra håll och andra försök? Ja, man har negativa erfarenheter. Man har inte lyckats och man ska klart för sig att i de här områdena som Afghanistan, det är ju ingen särskilt näringsrik jord. Där. Och att finna en alternativ gröda som skulle kunna ge bonden mer än att odla opium är svårt. Jag skulle vilja se den grödan. Men det är inte så också att det inte bara handlar om en alternativ gröda som, som det ofta sägs utan det handlar om hela paketet. Du måste då ha vägar, tillgång till en marknad, kanske en internationell marknad. Men det här har man kopplat ihop kan man säga på sitt sätt eh, en, en bondebefolkning som odlar opiumalmor med en internationell marknad. Ska man odla någonting annat så måste man också ha hela paketet från marknader till vägar till marknadsföring. Ja det måste man ha men dessutom så måste man också komma fram till bonden och det är inte lätt. De olika krigsherrar som finns i områden är mycket kraftigt beväpnade och de är blandt beväpnade med amerikanska vapen också. Och de kan krigföring och när amerikanerna gick in i Afghanistan så tog man ju hjälp av de här krigsherrarna. De behärskar vissa områden och de skulle inte släppa in någon i de områdena för att förstöra eller påverka bönderna att odla någonting annat än open Valmo. Och så mycket kan man säga att det är otillgänglig terräng, det är svår terräng och att slå ut dem militärt är inte lätt. Det kräver kraftfulla militära insatser för att huvud komma in och nå de här bönderna. Du ser med andra ord inte precis en minskad opium- och heroinproduktion från Afghanistan på Länge, andra ord. Ja, det beror helt och hållet på vad Obama har tänkt sig för insats i Afghanistan. Han har ju sagt att de ska öka insatsen i Afghanistan. Och om man gör det militärt för att få mer kontroll över de här områdena, främst i den södra och västra delen av Afghanistan, där det är stora opium- och så får man också vara beredd på att möta mycket starkt militärt motstånd från de här krigsherrarna. Har Europa som den största konsumenten av heroin från Afghanistan som Asha Fjani sa här ett, ett speciellt ansvar i Afghanistan? Ja, alltså konsumentländerna som skapar producent produktionen av det här kan man väl säga att ett visst ansvar men det här är ju ett gemensamt ansvar mellan alla länder att försöka komma åt den problematiken. För att om narkotikan får flöda på det viset som den har gjort de senaste 20 åren så kommer det att ge de flesta stater stora problem. Vi har ju det inom EU, vi har det stora problem i England till exempel. Man har stora problem i Spanien med just narkotikakonsumtionen som påverkar samhället stort. Men är det historiskt sett, är den globala narkotikahanteringen från produktion till konsumtion och när ansamlingen av karteller och mafior, är de rikare och mäktigare än de har varit någonsin för? utgör de och hela hanteringen och konsumtionen ett, ett större hot mot stater och samhällen än för? Ja, de, alltså de, den kriminella, de kriminella organisationen, den organiserade brottsligheten, desto mer pengar den har, desto mer medlemmar och desto mer vapen, desto farligare är de. Det är ingen tvekan om det. Idag pratar vi till och med i Sverige om systemhotande organiserad brottslighet. Det gjorde vi inte för tio år sedan och för femton år sedan fanns det inte överhuvudtaget. Så det är klart att det här är ett problem. Och det är inte bara ett polisiärt militärt problem, utan det är ett gemensamt problem för hela samhället. Om vi ska komma åt det här så måste alla myndigheter, organisationer och individer arbeta åt samma håll. Ser du det hända? Vi har talat, här, vi har talat om Mexiko, Västafrika och Afghanistan som tre globala NAV. Du låter inte optimistisk om något av dem. Nej, är lite, om vi tar exempelvis Afghanistan. Att komma åt opium där är oerhört svårt. Men det berör inte bara Afghanistan. Du har Tadikistan, Uzbekistan, Kirgizistan. Du har Turkmenistan, länder som finns runt om- som är ordkorrupta och som biträder då med transporterna. Vi har norra Iran in i Turkiet. Det är inte bara produktionslandet som vi kan komma åt här- men man måste också komma åt, som jag tidigare sagt flera gånger, logistiken. Tack så mycket, Tord Modin, chef för Rikskriminal... rikskriminalens underrättelsesektion, ska jag säga. Tack. Konflikt är nästan slut, men vi ska först komma med en rättelse med anledning av förra veckans program. Där jämfördes i inledningen en metallarbetares lön med ersättningen som Volvo ABs vd fick förra året. Skillnaden beskrevs som större än vad den är. Volvo-chefen fick 71 gånger mer ersättning än den beskrivna arbetarens lön och inget annat. Konflikt är slut därför idag. Repris här i P1 kväll efter 22-nyheterna. Eller gå in på vår hemsida www.sr.se-p1-konflikt. Där kan ni höra eller ladda ner både dagens och tidigare konfliktprogram. Producent denna påskafton var Marie Liljedal, tekniker Monica Bergmark och jag heter Agneta Ramberg. Ni har lyssnat till Konflikt som alltså är tillbaka på lördag om en vecka. Strax nyheter men innan dess tips om två andra program av intresse. Först Ekots lördagsintervju om knappt tre timmar. Dramatumchefen Marie-Louise Ekman är gäst i Ekots lördagsintervju. Vad får hon för associationer när man talar om hennes teater? Lustfyllda associationer som inte har kommit på skam sen jag kom in där- Marie-Louise Ekman, ny Dramaten-chef- är gäst i Ekos intervju på påskafton 5 i 1 i P1. Här framför mig ligger nu Lonesome George. Ensamma George som är den sista sköldpaddan i sitt slag. Och man har placerat honom tillsammans med två honor från en annan ö- i hopp om att han ska vilja para sig med dem- men han har inte velat på de sista 37 åren i alla fall. Exklusivt reportage från Galapagos där den växande turismen blivit ett hot mot växt- och djurliv. Bilderna av Sverige, hur påverkas den om Socialdemokraterna inte längre är största parti? Allsvenskan har startat. Hör vad som egentligen avgör fotbollsmatcher. I Godmorgon Världen, P1, söndag 9-11. Alltid på helgen, morgon Världen, lördagsintervjun och konflikt.